Завистливият съсед Имало едно време малко селце на име Греймонта, където живеела една възрастна двойка, Ричард и Мери. Ричард и Мери нямали деца, но имали сладко малко кученце на име Ромео. Ромео, ела тук, момче, храната е готова. Ромео бил много привързан към възрастната двойка и никога не се отделил от тях. Голяма радост е, нали? Ха-ха-ха, да, така си е. Един ден Ричард работил в градината с Ромео както обикновено. Наблизо забелязал нещо необичайно. Ромео душил и драскал на едно определено място в градината. Какво има, момче? Ромео веднага изтичал при господаря си с силен лай а после се върнал към мястото, където драскал. Ричард се зачудил какво има, взел лопатата и последвал кучето. Ромео скачал наоколо и лаял силно, докато шумът не накарал и Мери да излезе. Любопитен, Ричард започнал да копае и съвсем скоро лопатата се ударила в нещо. Боже мой, изглежда сме открили нещо. Той се навел и извадил голям съндък. Когато го отворил, направо зяпнал, защото бил пълен с блестящи късчета злато. Боже мой, да не би да сънувам! Не знам за теб, но аз със сигурност не сънувам. Истина е! Малкото ни момче ни донесе състояние. Ние сме богати! Ромео Лайл изкачал от радост. Съндъкът бил толкова тежък, че Мери трябвало да му помогне да го внесе вътре. Дните минавали и на Ромео му давали всички най-любими кучешки лакомства, а възглавниците, върху които лежал, били достойни за принц и си прекарвал чудесно. До едно време. Русо, завистливият съсед, разбрал за новооткритото богатство на Ричард и Мери и съставил коварен план да залови Ромео. Трябва да открадна това куче независимо как. До вечера, когато старата двойка заспи, ще примамя кучето с бисквитки и ще го хвана. И точно както го планирал, Русо се промъкнал през нощта в къщата на старите хора. Ричард и Мери били дълбоко заспали, а малкият румео си играл стопка, когато вратата се отворила. Румео погледнал нагоре и видял до вратата да лежи вкусна корабийка. Той скочил и изтичал към вратата. Веднага захапал корабийката и доволно я захрупал. Но бедното кученце не знаело, че в нея е имало силно сънотворно. Веднага, що ми е изяло, то легнало на пода и загубило съзнание. И е Това куче сега е мое! С тези думи вдигнал малкия Ромео и изчезнал в мрака на нощта. На другата сутрин, когато Ричард и Мери се събудили, те видели, че Ромео го няма никъде в къщата. Започнали да го търсят. О, Ромео! Ромео! Къде си, момче? Къде си, моя малка радост? Но от Ромео нямало и следа. Когато отишли в градината да го търсят, Руса извикал от другата страна на оградата. Каква се е случило, себе? Защо си толкова нетъжен? Русо, не можем да намерим кученцето ни. Виждал ли си го? А, не съм. Но съм сигурен, че е изтичал от къщата да гони една пеперуда. Често го виждам да играе с нея. О, едва ли е отишъл далеч, Ричард. Хайде веднага да тръгнем да търсим. Права си, да вървим да го търсим. Ричард и Мери излезли да го търсят. Русо се възползвал от удобния момент. Бързо влязал в къщата си и излязал с Ромео. Ах, ти малък дявол, тормози ме цяла нощ. Сега бъди полезен и ми помогни да открия съкровищата в градината ми. Той оставил Ромео на земята, но го държал на къишка. Не си, помисляй да избягаш. Горкият Ромео започнал да души земята, скоро спрял на едно място и се разлаял. Добра, мамче! Да нося кровището е по-голямо от това нарича. Той започнал да копае и скоро намерил голям съндък. Зарадван той го извадил, отворил го и за свое щастие открил, че е пълен с златни монети и малко куче. Наистина си специално сега ще те пусна. Той откачил каишката от нашийника и го пуснал от другата страна на оградата. Влизай вътре. Стопаните ти скоро ще се приберат. Ромео веднага изтичал в къщата. Русо взел съндъка с златото и с усмивка влязал в къщата си. Когато Ричард и Мери се върнали, тъжни и обесърчени, Ромео излязъл слай и се затичал към тях. О, ето ви! Ха-ха-ха-ха! Той е тук! Къде изчезна Ромео? Толкова се притеснявахме за теб! Мери го вдигнала на ръце и всички заедно влезли в къщата щастливи. По-късно през деня, алчният Русо отново влязъл в къщата на старата двойка. Радвам се, че сте намерили, кучето си изглежда доста оплашено. Имате ли нещо против да го изведа на разходка? О, би било чудесно, Ромео. Искаш ли да излезеш на разходка? Тогава Ромео пристъпил напред и за изненада на Русо проговорил... Никъде няма да ходя с този човек! Той е лош! Русо бил поразен. Той отстъпил назад и погледнал Ричард. Какво има, Русо? Защо изглеждаш ужасен? В, в, в, в, вашето куче може да, да го говори? Ричард и Мери се спогледали удивено. Защото според тях, Ромео само лел. Той не го чували да говори. Какво? За какво говориш? Вашето куче, този малък дявол така ще проговори. Ако не разбираш лай, да, така е. Всички кучета го правят. Ромео излаял и Русо любопитно го погледнал. Кълна се, че го чух да говори. Примири се, Русо, мисля, че си малко подпинал. Подремни! И когато се почувстваш по-добре, можеш да изведеш Ромео на разходка. Русо кимнал и, почесвайки глава, се прибрал у дома. На другата сутрин той отново се върнал. Здравейте, Ричард и Мери. Извинявам се за поведението си вчера. Къде е малкият приятел? нека го изведа на разходка? «Разбира се! Радвам се, че се чувстваш по-добре! Ела тук, момче!» Ромео дотичал в стаята и спрял до Ричард. «О, този жесток човек! Не отново!» При това Русо зяпнал от удивление. «Какаво? Какво стана, Русо?» «Какво стана ли? Какво стана? Кучето ви проговори отново!» Ричард и Мери се спогледали объркано. Ромео излаял. Русо, съседе, мисля, че трябва да идеш на лекар. Как може едно животно да говори? Той току-що проговори. Вие сте се наговорили. Това е вълшебно куче. Знам го. Той има заслугата за богатството ви. И сега знам, че може и да говори. Откъде взехте това вълшебно куче? Искам да знам! Русо, то е просто малко кученце, не е вълшебно същество. И да, наистина ни помогна да намерим съкровището, но това беше чист късмет. Никога не го е правил отново. Цялото село знае. А, так вече грешите. Какво искаш да кажеш? Ще ги покажа. Но не докато съм сам. Ще доведа кмета на селото и ще ви изоблеча пред него. Цялото село ще разбере, че сте зли магясници. И практикувате вещерство в това село. И ще задържа това вълшебно куче за себе си. Ще се върна! Докато излизали от къщата, Ричард и Мери се спогледали изненадано. Защото мислели, че съседът им полудява. По-късно през деня той се върнал в къщата им с кмета на селото Широ. Русо застанал на верандата им и извикал. Излезте зли магиосници, и доведете и това зло куче! Сега ще ви изоблича пред господин Широ! Русо кръщял толкова силно, че и други селяни се събрали, когато Ричард и Мери излезли от къщата. Ето ги! Злите магиасници! Те практикуват вещерство в нашето село, Господарио. Трябва веднага да ги изгоните. Господин Широ, мисля, че Русо полудява. Трябва да го заведем на лекар. Стига вече, Престровки. Ще ви изоблича. Русо, дано да имаш доказателства за твърденията си. Познавам Ричард и Мери от години... И те са най-почтените хора в цялото ни село. Тази почтеност е само преструвка, господарю. И да, имам солидно доказателство. С тези думи, той се обърнал към Ромео. Кажи нещо, предизвиквам те. Какво искаш да кажеш? А -ха -ха! А -ха -ха! виждаш ли? Ето, трябва ли да доказвам нещо друго? Господин Широ го погледнал объркано. Селяните също си хвърляли озадачени погледи помежду си. За какво говориш, Русо? Кучето! Имам предвид говорещото куче. Току-що го чухте да говори, нали? Не го ли чухте? Чу го само дала е. Какво? Как е възможно? Разярен, той се обърнал към селяните. Всички го чухте да говори, нали? Аз го чух само да лак. Да, аз също. Мисля, че Ричард е прав. Русо наистина е загубил ума си. Не, не сам. Това куче тук им помогна да намерят съкровище. то е вълшебно куче. Това всички го знаем, но беше просто съвпадение и се дължеше на острото обоняние на кучето. А, така ли Русо разказал как хванал Ромео, и го накарал да намери в градината му сандъче пълно с злато. Какво? Отвлякал си кучето ми, бил си ти? Това е недопустимо Руса. Ще те изгоня от селото. О, не още, господин Кмет! Въпросът не е, че съм отвлякал малкия дявол, а че ми помогна да открия друго съкровище. Разберете, кучето е вълшебно. Той може да открие безброй съкровища. Докажи го, покажи ни съндъчето с злато. О, да, ще го направя. С тези думи, той свалил турбата и извадил съндъчето, което бил открил в градината си. Всички да гледат внимателно. Сега ще ви покажа съндък пълен с златни монети. С тези думи той отворил съдъка и за свой най-голям ужас открил, че той е пълен само с пясък. Какво? Това е невъзможно! Достатъчно! Не стига, че ни загуби времето, а изложи на риск репутацията на Ричард и Мери. На всичкото отгоре си отвлякал кучето им. Обявявам, че си прогонен от Грей Монта и кракът ти няма право да стъпва в това село. Но, но... Не ту дума повече. Стягай си багажа веднага не пусни, че ще повикам пазачите в селото. С наведена глава, Русо се отдалечил. Господин Широ отишъл при Ричард и Мери. Съжалявам за това неуместно поведение, но не се тревожете повече за Русо. Той няма да притеснява никой в това село. Ще се погрижат да го отпратят много далеч. Благодаря ви, господин Широ. Вашият авторитет пази всички в безопасност. Господин Широ се усмихнал и се спрял да погали Ромео по главата. Какво очарователно, куче! Как за бога някой може да помисли, че разбира отвещерство? <ръква> <ръква> Русо бил изгонен от селото, а Ромео живял щастливо с Ричард и Мери и се грижал нищо лошо да не им се случи. Колкото до старата двойка, те никога не разбрали, че кучето им е специално.